Hej och välkommen till Eriks värld. Det är jag som är Erik. Syftet med denna podd är att du som lyssnare ska få bättre förståelse för psykisk ohälsa. Och att du som går igenom detta ska veta att du inte är ensam. Jag är för att hjälpa dig på traven. Då kör vi! Som ni hörde i introtts så kommer denna podd att främst handla om psykisk ohälsa. Eftersom att det inte finns så många där ute som pratar öppet om detta så vill jag lyfta fram detta ämne. Främst för att jag vill hjälpa andra medmänniskor som går igenom detta. Sprida kunskap och fakta om till exempel panikångest. Även till dig som har en vän eller familjemedlem som går igenom detta så att du kan få bättre förståelse för dina nära och kära. Eller till dig som bara är nyfiken och intresserad på detta eftersom att detta är något som människor går igenom. Vissa i några veckor och vissa andra i hela sin livstid. Jag önskar själv att det fanns någon som vågade prata ut om detta då jag var yngre. Jag känner mig så annorlunda och ingen i min omgivning kunde sätta ord på vad det var. Därför kommer jag nu framöver att släppa en podd om just detta ämne. och tycker jag att vi kör igång. Det stora subjektet i detta avsnitt kommer att handla om vem jag är. Vem är den här killen bakom rösten egentligen? Låt mig berätta min historia. Nu ska jag berätta om hela mitt liv under 20 minuter. Jag kommer själv knappt ihåg vad jag gjorde igår- och detta är min allra första podcast så ni får ha lite förståelse. Även om jag skulle vilja berätta om hela mitt liv så måste vi förkorta detta för att vi inte ska behöva lyssna på mig i en evighet. Det är bättre att vi sammanfattar mitt liv istället. Det lever över sju biljoner människor i denna värld. Det betyder att det finns över sju biljoner livshistorier att få behörda. Men idag ska jag berätta om någon som är född i en litet litet samhälle i Thailand. 24 juli 1994 var en väldig regnig och stormig natt. Vi bodde på en flotta, det vill säga ett hus som flyter på vattnet. Vågorna slog hårt mot huset och grannarna började fly för att skydda sig. Där bland allt kaos bestämde jag mig nu att det var dags för mig att göra entré. Perfekt läge, eller hur? Jag fick namnet Eikereik utom min pappa. Det namnet kommer från hans kultur som betyder krigare och en kunglighet. Så som han döpte mina syskon till också. Som olika ädelstenar och olika legender. Han hade visst en vild fantasi. Jag hade två fina äldre systrar- Det allra första åren av mitt liv. Jag har så fina minnen från den tiden. Tiden kom och tiden gick. Jag förstod inte vad som pågick först. Jag kommer ihåg att vi flyttade från huset- där jag föddes. Mitt nästa minne efter detta är att vi flyttade en gång till- en gång till- och en gång till- och några gånger till. Mamma och pappa flyttade hela tiden. Men jag förstod inte varför. Pappa började nu försvinna och komma tillbaka- han åkte igen på ärenden som han sa. Bland allt flytt så förstår ni säkert att jag aldrig riktigt har få vänner. Utan mina syskon var allt jag hade. Det var hela min värld. Då jag var sex år gammal fick jag min första kompis. Jag kommer aldrig att glömma den allra första kompisen jag fick. Det kändes så annorlunda att vara med en människa från en annan familj. Det kändes så hjärtvärmande. Även fast det inte är ett ord- så det är det närmaste jag kan beskriva känslan med. Detta gick inte ihop för mig i mitt huvud i början. Men hennes namn har jag tyvärr glömt bort. Tror att hon idag lever i Australien. Men mina minnen med henne lever kvar i mitt huvud. Alla buset vi hittade på och den gången vi sprang hemifrån. Och jag trampade på något vasst föremål och skadade mig så att jag fick operera mig. Men det sparar vi till en annan gång. Jag kommer aldrig heller att glömma bort henne, men tråkigt nog så höll det inte så länge. Vi var nu än en gång på väg in till en stor flytt. Jag var förkrossad och pappa sa att vi var tunga att flytta. Efter det så såg jag aldrig henne igen. Men det är okej. Okay. Pappa berättar ofta om stora drömmar, om stora byggnader och vad vår framtid hade väntat oss. Vi packade alla våra saker och flyttade till Luleå. Men verkligheten är att vi anlände en iskall novembernatt. Sprang in i lägenheten för att det var så kallt. Då jag vaknade var snö allt jag kunde se. Det var snö på marken. Snö på taket. Snö som föll. Det tog aldrig slut. Vi satt bänkade framför fönstren och tittade och tittade. Aldrig på maken hade jag sett detta hela mitt liv. Här är jag igen. Helt utan vänner. Fast i en kall lägenhet i Luleå. Det kommande veckorna då jag vaknade lurar jag min bror. Genom att säga Idag ska vi egentligen åka hem. Vi ska åka tillbaka. Den lögnen sa jag bara för att må bra själv. För att beskydda mig. Några månader senare började jag skolan. Helt ärligt så kändes det inte konstigt att vara den nya killen längre. Det hade jag redan fått höra så många gånger tidigare. Barnen kallar mig för otrevliga saker. Men tur nog så förstod jag inte så mycket i början. Wow, det var verkligen en tuff start att vara annorlunda. Så jag pratade knappt med någon alls genom hela skoltiden. Jag mådde så dåligt av att gå till skolan. Bästa stunderna var de gångerna jag såg mina systrar, då jag sprang fram och kramade dem. Men jag mådde aldrig bra då jag var hemma heller. Jag blev brutalt misshandlad av min pappa, verbalt och fysiskt. Allt jag ville var att jag skulle ta slut någon gång, men det gjorde det inte. Det bara blev värre. För att stänga ut mina känslor så led jag i en annan värld, där jag kunde leva fritt. Som ett barn ska jag göra. Jag stängde mig ofta in i mitt rum och knappade på datorn. Men tänk på att internet inte var så vanligt på den här tiden. Så jag fick spela harpan, ett kortlek på datorn. När jag började gymnasiet och pressen blev större- bröstade mitt hjärta. Min kropp och själ klarar inget mer. Det började med att jag inte orkar mig i plugget. Och här i samma veva lämnade pappa oss. Och mamma fick kämpa på ensam- så jag och min syster började jobba samtidigt som vi gick på gymnasiet. Den belastningen hoppas jag på att ingen annan behöver gå igenom. Nu började jag skolan klockan åtta på morgonen och slutade 17. Sedan sprang jag direkt till jobbet och slutade jobbet 23. Sen gjorde jag mina läxor och sov i fyra timmar. Sen fortsatte det så i några år. Men för varje dag blev jag svagare och svagare. Jag vill inte att någon skulle se det. På grund av all stress jag hade inom mig var jag så skakig och kräktes i smyg för att varva ner mig. Jag svimmade av på skolbussen då jag satt ner för att jag äntligen kunde lugna ner mig en stund. Men ingen märkte något. Det var tufft. Men vi klarade igenom det tillsammans. Det är väl det familjen är tillför. Hur som helst, om jag fortsätter så här kommer vi att sitta här i fyra timmar till. Så vi snabbt spolar framåt. Idag har jag fått bekräfta av läkare att jag lever med panikångest. Och får rätt medicin samt vård för detta. Jag bor i härliga Helsingborg. Och jag trivs bra här med mina vänner som stöttar mig. Jag vet om att min mamma och syskon bor på ett ställe där de trivs. Så alla är lyckliga. Men min barndom har lämnat många är i mitt liv. Men jag jobbar på det. Men min energi, vilja och ambitioner har aldrig tagit slut. Så fortsätt drömma och fortsätt framåt. Det blir bättre. Vi alla går igenom något. Så var trevlig mot varandra. Ett leende och ett hej räcker för att göra någons dag bättre. Ge inte upp vännen, det blir bättre. Vi avrundar mitt liv här. Tusen tack för att du lyssnar på dagens podd. Ska det vara så att du vill veta mer om vem jag är eller ställa frågor så kan du kontakta mig på Instagram på ericsilverhav. Tills nästa avsnitt så släpps nästa onsdag. Lycka till med det du gör.